Шехтман – неймовірний єврей. Підходить настрій, з кимось посміятися, сміється. Треба поплакати, то плаче за компанію. Видно, поборгував ревеці, чи щось приємно шепнув. А вона малим тішиться. Лиш раз, ще перед війною, було це серед літа, і я її пізно вночі. Щось змусило її спалахнути, як зірницю в глибині небес. Стрів я її з мішком, а подейкували, що Ревека охоча до чужих курей. Світив місяць. Ревека стурбовано посторонилася на стежці та в мішку, наче на зло, пискнула курка. Звідки Ревеко? спитав я, бородиш понад дністром як русалка. Бо я русалка, тихо мовила вона. Оце новина Ревека поправила мішок. І для багатьох і, мов між іншим, розповіла, як з міста нагодилась її підвода до грушівки. А давно запрошувала тітка, то Ревека провідала родичів, і її понавішували гостинців. – А ти з читальні? – Еге. Ось томилася, поклавши мішок, сіла на траві, і, спершись на руку, випростала ноги. – Як свічечка маячиш? – Та побалакай з дівчиною. Дивися, так тихо вночі, аж муркотно як у байраку. Вона вмостилася калачиком, підперла кулаком підборіддя і загляділася на золоті леза на річці, що купками громадилися до протилежного берега. Обличчя її обрамлювала домоткана опаска, на устах блукала лукава посмішка, і вона ворушилася, мов велика з навколишнім світом квітка». А на щоках тінями вигравали маленькі ямочки. У кожному її русі були натяк і обіцянка, і володіла вона цими секретами по жіночому вправно, недарма пліткували в селі, що вона приймає чужих чоловіків. Уже не пригадаю, як зав'язалася бесіда про життя, про щастя, одначе вечірня, яку відправила Ревека, залишилася для мене чимось особливим. Подібної імпровізації мені не доводилося чути ні до того, ні після того. Я слухав її в повній розгубленості, підсвідомо порівнюючи Ревеку з вродливими, осяяними розумом царицями, яких у дитинстві бачив на срібних монетах. «Щастя?» сказала Ревека. Потім, зітхнувши, повторила це слово і повела, повела, як циганка ворожбу. Це, коли... Іще коли, іще, іще коли, на дворі весна, все росте, дарую душу і тіло. І приголомшена дивилася на мене, а я на неї, не сміючи пропустити жодного слова. А ти йдеш полем з опалкою пшениці і сієш у пухкуриллю, а до тебе виходить твоя жінка з діточками, і ви усміхаєтеся полю і людям. Зі щирою слов'янською розчуленістю я шкодував, «Чому Ревека не моя Марина?» Тоді поклав би їй на коліна голову, втупився взором у чумацький шлях і міркував би, що таке добро, а що таке зло. І всі ви, хто вийшов на роботу, і хто приніс на поле доброзичливе серце, всі дивитесь на небо і кажете «Ну тепер пошли, Господи, дощу». Мені от вдячності хотілося розцілувати Ревеку, і я ледве стримувався, щоб цього не зробити, бо тоді я ще не соромився своїх почуттів і не привчився чекати за них розплати від життя, як за непогашену позичку. А також думав, що подібне багатство може вживатися із таким убовством лише у наших краях. Хоч воно – початок чогось великого і неосяжного. Його вберуть скелі, береги, Земля. Хмара обіймає небо, починає блискати, і коли ти розсипиш останню жменю, падає перша крапля. Ти береш на плечі одну дитину, на руку другу, жінка складає до кошика миски, та навколо гримить, і вас періщить дощ. Ви потюпали розмоклою дорогою, і дома на вас уже не лишилося сухого рубчика. Але ви смієтеся, роздягаєтеся, Вишиваними рушниками розтираєте тіло і кладетеся в ліжко. І вам відрадно від того, що котяться тріскучі з дзвоном громи. Слухайте, як за вікном цівкотить вода. І цілуєтеся до впаду. І вам завихотрюється поцілувати навіть огненний язик блискавиці».